Vența cititor de proză Orașul Autor Constantin Pepopescu Îmi propusesem ca începând din ziua aceea să nu mai fac greșeala de a uita să încep. Să nu încetezi să încep era doar un alt fel de a putea continua. Nicio clipă nu poate deveni clipă dacă nu începe, iar sfârșitul devine început în exact aceeași clipă. Această înțelegere, în ultimele zile ale zodiei peștilor, m-a avertizat cu siguranță de greșeala făcută, anume aceea de a aștepta. Seara trecută citisem una din puținele cărți care au darul de a te absorbi în realitatea ei și de a te ține acolo ca pe un musafir drag se cauza visului pe care îl primisem din zona de amintire a sufletului meu și care îmi dezvăluia tainele menite mie pe calea câmperelor lui. În fața mea stăteau înșiruiți ca la o coadă câteva mii de oameni, fiecare cu câte o carte în mâini. Se apropiau pe rând și spuneau puneau cartea în palmele mele. Buzările lor rosteau cuvinte pe care nu le puteam auzi. Știam însă, așa cum știi întotdeauna un vis, că înțeleg pe fiecare din ei. Erau tineri și bătrâni, bărbați și femei, bogați și săraci, din cele mai ferurite meserii și straturi ale societății. Nu îi cunoșteam, doar unii din ei mi se păreau figuri cunoscute și de obicei ei nu rosteau niciun cuvânt. Cărțile se adunau una peste alta în mâinile mele, nici nu mai zăream chipurile oamenilor și îmi dădeam seama cu uimire că odată cu fiecare carte primită, trupul meu dădea semne de schimbare, fie prin căderea și albirea părului, fie prin barba care crescuse și mă încurca prin ungimea ei, fie prin tremurul brațelor și al genunchilor. Între câteva coperțe am putut zări rândul de ființe care părea că nu se scurtase deloc, de parcă puțin le păsa de oboseala și sarcina mea de a duce cărțile. Simțeam cum se aduna alte și alte cărți, iar cei ce depuneau dispăreau în ceața din dreapta și uneori din stânga mea. Îmi simții buzele strigând, dar nu am auzit nimic. Mă striveau cu greutatea lor pusă una peste alta, cărțile oamenilor din coada fără capăt. Întunericul a acoperit trupul meu, strivit de mormanul de cărți, și sufocarea mă cuprinse cu ghiare pe care nu le cunoșteam decât în vis. M-a trezit pisica, așa cum mă trezea în fiecare dimineață, cu lăbuța pe obraz. Pe frunte încurcea încet un strop de sudoare și îmi simțeam pieptul pleznind, dar lumina m-a făcut să înțeleg că fusese numai un vis. Ochii pisicii îmi zâmbeau, așa cum nu mai știa. Liniștea și lumina dimineții, în zilele de pe urma ale peștilor, îndusele gândul la zodia care urma. Berbecul, încăpățânat și mereu curățit de regile ierni, primăvară încarnată în miel și, prin definiție, un rotund începător de nou ciclu. Atunci am înțeles că greșisem, că aștepta să-mi fără a începe și deci fără nicio posibilitate de a continua. Durerea din piept se datora în mare parte fumatului, dar mie mi se părea că mă apasă încă mormanul acela de cărți ori poate m apăsa aperset care oară când urma să se nască. Mă gândi că undeva, dincolo de porțiile care mă despărțise de devis, oamenii aceia așteptau încă liniștiți la rând, fiecare cu cartea lui în mână. Poate știau că voi mai veni pe la ei și în nopțile viitoare. Îi simțeau îi primisem în mine așa cum mai mereu sunt primiți cei cărora le dăruiesc ceva. Ceva asemănătorul lui vocea adânci, Îmi șoptea că oamenii aceia au mare nevoie de ajutor, că sunt aduși către mine ca spre ultima lor nădejde. Mie, cu durerea din pierd puțin domolită de cafeaua tare a dimineții, mi se părea destul de greu să mă simt pe mine, un om obișnuit, ca ultimul destinatar al speranțelor lor. Ce taină încă să mă purtase în calea acelui vis! Nu îmi aminteam să fi primit vreun semn în zilele din ajun, sau poate că nu-l primisem din cauza greșelii mele, aceea de a aștepta în loc să încep. Pisica a slingea mulțumită boticul după micul dejun, dejun, cafeaua mea se terminase. Am început din nou să aștept, din aceeași greșită obișnuința iernii care se încheia. Am înțeles deodată motivul. Era liniștea totală, orașul părea încremenit și chiar dacă nu mai era zăpadă, părea că sunetele de orice fel încetaseră cu desăvârșire. Mașinile de pe stradă păreau adormite la marginea trotuarului. Lângă pereastră, am privit clădirile învecinate și am început să aștept un semn de viață, un zgomot cât de mic sau măcar un singur trecător. Mă enerva deja așteptarea pe care voiam să o alung. Am ieșit afară și pisica mă urmă sărind sprintenă pe scări. Strada era străbătută doar de un vân mut. Cerul senin, așa cum rar mai văzusem, tăcea și el. N-ar fi trebuit să mă apese tăcerea orașului meu, dar umbra visului încă îmi lăsa o mică durere în piept. Am tras aer cu putere și am auzit sunetul în mine, în adânc, de parcă liniștea din jur l-ar fi însoțit cu un ecou. Pașii mei nu făceau nici ei vreun zgomot și m-am gândit atunci că poate începea nu ceea ce am dorisem să încep, ci alt vis. Mă mai gândeam la pașii atât de catifelații ai pisicii care mă urma pe pernuțele lăbuțelor ei. La primul colț al străzii lungi și drepte, în lumina soarelui care părea să se apropie de amiază, am înțeles deodată că nu întâlnisem pe nimeni, nici un trecător, fie el bătrân sau tânăr, bărbat sau femeie, grăbit sau nu. Iar din clipa aceea, pașii mei s-au grăbit, anume parcă începând căutarea locuitorilor orașului, pe care altfel îi puteam întâlni mereu, în grup sau singur, la mai fiecare ceas al zilei. Ceasul, ideea cadranului care marca în permanență secundele orașului, acolo trebuia să mă lămuresc. Ceasul căutat îmi arătă însă exact ora de la ceasul meu de mână, deci totul era încă normal. Semafoarele funcționau, magazinele păreau deschise, dar nici urmă de ființă omenească. M-am oprit și am încercat să înțeleg ce se putut să întâmpla. Nimeni, chiar nimeni, mai rămăsese acolo? Ce comunicat de evacuare, ce anunți de care eu nu aveam știință putut să-i cu toții? Lumina îmi părea deosebit de clară și nici vântul nu mai sufla. Tăcerea devenea aproape asurzitoare și aripile ei nevăzute se încoloceau parcă în jurul trupului meu. Lângă mine, pisica se hârjonea veselă cu un câine de pripas care părea și el tăcut în joaca lor. M-am gândit că am rămas surd. Apoi, ca o încercare, am simțit șoapte nedeslușite învârtindu-se pe lângă auzul meu. Mă speriasem puțin, dar nicio vedenie de ființă umană nu mi se arăta. Poși mai înainte și intrai într-un supermarket, care era deschis și complet pustiu. M-am învârtit între rafturi, am ocolit casele de marcat, am deschis sertarele lor și am văzut teancurile de bagnote, mărunțișul monezilor strălucitoare și mici și nicăieri nici un paznic. Camerele de supraveghere priveau totul de la locul lor de ochi permanent. Am urcat pe scara personalului. Sus am privit singuri monitoarele de pază, holurile pustii, birourile scumpe ale directorilor. Am ridicat receptorul unui telefon de birou și am ascultat aceeași cerere pe care o auzi ascultând-o scoi camerei. Poșeam cu sprâncenele ridicate a uimire. Încă nu mi se părea cu putință. Un televizor deschis și arăta puricii lipsei de emisiune, iar energia electrică încă exista. După mine, pisica și câinele, singurele fături pate în însoțitura ai pustiului. Mă gândeam că vor reveni. Mă gândeam că va fi noapte un loc în care să mănânc. Am ales cel mai scump restaurant, acela în fața căruia poposeau de obicei limuzinele luxoase, purtând în pânte cele lor ființe care îmi fuseseră totdeauna necunoscute și străine. Parcate la intrare stăteau tăcute, clipind în luciul lor, cu o ușă deschisă, goale și părăsite. Nu m-am așezat la nicio masă, ci am căutat bucătăria. Am făcut o salată mare de legume proaspete, în timp ce pisica și câinele se înfruptau cu bucăți de carne gata de preparat. Foamea strânită de jumătatea aceea ciudată a zilei își făcea de cap. Nu mai gândeam, mă bucuram de masa aceea, singur cu cei doi prieteni. Am ieșit și am simțit din nou wiltul de șoapte deslușite care m-a de acolo. Percepția mea era sumară, nu puteam desluși cuvinte deși păreau voci distinte, dar într-o limbă atât de amestecată cu altele încât mi era de neînțeles. Se zbăteau duhuri străine în preajma mea. Am înțeles atunci că poate pusese-mi pedepsit să ascult aceste veșminte omenești, singure urme lăsate în oraș de cei care îl abandonaseră. Seara aceea am petrecut-o peste o pustii. pustină. împreună cu pisica și câinele la întâmplare fără să mai caut nimic. Simțeam apropierea visului care trebuia să continue și o pasăre cu albe mă conducea încet către somn. Ziua a doua În noaptea aceea pe care am dormit-o în patul meu, în camera mea, fără vecini care de obicei trebuiau cu zgomot până pe ziua noapte, am primit un alt vis. Îmi a părut cu un glas subțire pisica și îmi spuse că ea este iubita mea care nu mă va părăsi niciodată, nici în cele mai desăvârșite liniștile mele. Căinele mă privind de lungi și îmi spuse că el îmi va fi alături mereu, așa ca tatăl meu și de potrivă ca mama mea. Uimirea din vis mă făcea să tac, și printre vocile lor mi se părea că zăresc și lung de oameni așteptându-mă, așezați în rândul lor, fiecare cu cărțile în mână. Este imaginea luminii din vis, pasărea cu pene albe mi-a îngălgă orice urmă de temă cu aripa ei. Am început din nou să primesc oamenii care îmi dăruiau cărțile lor dar eram mai liniștit și știam că în visul acesta îi pot înțelege mult mai bine oricât de grele erau cărțile fiecăruia din ei. Nu mai plecau în ceață, ci rămâneau alături de mine, așa ca și cum ar fi așteptat ceva. Unora le răspundeam și ceilalți așteptau liniștiți la rând, dar eu nu mi-auzeam cuvintele. Păreau mai blând și mai curioși decât în noaptea trecută. Mă bucuram să simt că tăcerile lor se împlineau cumva. Cărțile pe care le primeam nu mi se mai păreau grele, iar cu fiecare carte primită sarcina devenea mai ușoară. Una din legile străine ale visului făcea totul să fie invers. Greutatea cărților din noaptea trecută lipsea acum cu desăvârșire. Am stat mult timp acolo, am primit cărți și am răspuns fără glas multora dintre cei așezat la rând. Obosisem. Aproape fără să-mi dau seama, pisica mi-a dus trezirea în dar, așa cum făceam fiecare dimineață îngâindu-mi obrazul. Voia să încep din nou, așa cum îmi propusese. să. Niciun plan nu puteam alcătui, însă, din pricina singurătății mele de Robinson în orașul golit de oameni. Simțeam că va trebui să duc un fel de ciudat pe luptă, de descătușare de toate cele lăsate în părăsirea acolo, de locuitorii plecați. Orașele mare ale lumii, cele cu câteva zeci de milioane de locuitori, mi se păruseră dintotdeauna a fi un furnicar straniu, aproape infernal, de oameni, de mașini și de singurătăți involuntară, asumate. Locul unei fugi nesfârșite a fiecăruia de lânsuși, locul unde nu este îngăduit o clipă sau un cer al singurătății. Iar locul acesta ducea inevitabil la o mare singurătate colectivă. Un loc în care fiecare lăsa, fără să-și dea seama, o urmă asemănătoare celor mult prea apropiați. Înghesuiti între ziduri înguste de beton cu multe etaje, altătuiau organele acelei imense singurătăți, ființa numită oraș. Orașul, o ființă fără alt trup văzut decât mormanele de gunoaie, de obiecte moarte devenite inutile, peste care un suflet încă agonizând în șoapte de care nu-mi dădeau pace. Mie mi se părea că îmi fusese repartizat locul acesta devenit pustiu. O luptă, un fel de dezinfecție a fantasmelor părăsite acolo de locuitori fugari. Simțeam că îmi cereau cumva asta în ciudatul chip al viselor primite de mai sus. Poate că noaptea mi se arătau toți cei plecați și îmi cereau astfel ajutor. Mă întrebam unde plecaseră cu toți, în ce altă și îndepărtată felie de spațiu. Mă întrebam dacă sunt în stare să fac treaba asta. Presupuneam că da, altfel nu aș fi primit -o. Apoi, pentru ziua aceea, m-am liniștit cu înțelegerea aceasta. Paserea cu pene albe, câinele și pisica am zâmbeau aprobator din apropierea fiunței mele fără nicio urmă de durere în piept. Ziua a treia Ziva care a urmat a ținut mult, pentru că îmi era dat să văd cum casele, mașinile, toate cele uitate acolo, veșminte, fără oameni, se topeau în sucul timpului. Ceasul orașului începuse să ticăie în alt ritm, acela al de începutul lui Berbecul. Cerul își schimbase culoarea într-un albastru cum nu se poate mai curat. Păsările cu pene albe se adunau în stoluri din ce în ce mai mari, dar cel mai însemnat lucru îmi părea a fi o invazie verde crescând de peste tot. Copați și plante noi creșteau libere, răsturnând mașinile ruginite cu rădăcini viguroase și puternice, se hrăneau cu crengi noi întinse spre cerul atât de curat. Casele se năruiau una după alta și zidurile deveneau mai fragile, căzând unul câte unul. Acoperișuri mari de tablă, de țiglă sau beton cădeau adesea și încă nu făceau nici cel mai mic zgomot. Cel mai greu se lăsau topite armele, multe neînchipuit de multe. Mă întrebam de ce nu le luaseră. Apoi mă bucuram că plecaseră fără să le ia cu ei. Știam că până la urmă seva noului timp le va schimba și pe ele. Nu se putea altfel. Păsările se cuibăriseră deja în copacii proaspeți. Printre ruine răsăreau flori cum nu mai văzusem vreodată. Praful a mii de obiecte uitate, a urme de gânduri, a atâtor suferințe, devenea un sol cum nu se poate mai fertil pentru noile ființe care populau orașul. Mă plimbam și simțeam transformarea aceasta completă, de neînvins. Bancnote din toată lumea, în mărimile și culorile lor, răvășite de vântul mut și fără timp, se rostogoleau pe străzile crăpate. Nu mai ajutau la nimic și pe nimeni și simțeam că privesc numai eu urmările unui război încheiat abia acum. Singur martor al noia cătuiri, poate că trebuia să scriu o cronică a tuturor acestor schimbări. Cine ar mai fi citit-o însă? Păiam din ce în ce mai clar cu senzația că e necesar ca totul să se întâmple numai așa. Prietenii mei tăcuți păreau să-mi dea dreptate. Singurătățile părăsite acolo, miele de gânduri și de fapte depozitate în orașul părăsit, miile de voci care încă îmi înconjurau timpul plimbărilor lungi, toate acestea mi erau dăruite în chip nevăzut. Mă întrebam ce va fi când balul de nestădilit și înnăitor al plantelor își va fi încheiat lucrul când vântul va avea din nou glas în frunzișul lor, când păsările se vor mai putea naște din cânt. Voi fi ajuns și o ruină cu trupul îmbătrânit în ziua aceea, cea mai lungă, începută odată cu ultimele zile din pești și ajunsă la capătul unui veac de viscălăuzitor. Îmi va fi renăscut sufletul în ordinea nouă, de dincolo de orice închipuire omenească. Poate cărțile celor dinaintea mea trebuiau rescrise, în alt fel, în locul acesta tăcut, cuprins de pacea liniștirii. Cum să știu eu ceea ce va aduce ziua a patra, a cincea, urmând șirul destinat lor? Nu aflasem încă minunatul lucru al necunoașterii viitorului, mă bucuram încă de cercetările prin inima schimbărilor din jurul meu, iar dacă plecaseră cu toții, era poate din pricină că simțiseră și ei ce dezastru îmi lăsase rămoștenire. Timpul lor ticăia din ce în ce mai slab. Știam că lumea celor părăzite trebuia să se schimbe. Un ticăit al altei inimi, acelui călător prin vise viitoare, vor primi un dar de la mine. Nu mă împăsa de ceea ce urma să vină. Știam deja că făcusem bine și durerea din inimă îmi amintea doar că odată, de mult, în ultimele zile ale zorii peștilor, uitasem că așteptarea retează orice început, de orice fel ar fi. Uitasem. Dar aflasem cum clipa fusese sâmburile de timp lăsat pentru mine, uitat poate din neștiință, poate din greșeală, de cei ce părăsiseră orașul acesta. Mă gândeam uneori cu tristețe la locurile pe care le aleseseră pentru a duce mai departe ceea ce lăsaseră aici. Dar simțeam că peste tot, în toate cele care urmau părăsirii, sosea mai totdeauna un călător care primea în dar menirea de a rescrie lumea cu singurele semne rămase după plecare și ei locuitorii către clipe noi, fără aș fi dat încă seama de asta. Martorii ai semnelor veneau întotdeauna, fie că erau păsări, pisică, ori câine, vânt sau șoaptă. Semnele părățirilor se schimbau în frumoasă pădure ce crește, în aerul ei curat și vântul care va poșni cândva prin frunzele vii. În miezul acelei clipe, păsările cu pene albe duce ființa în visul viitor. În lumea pe care am răscris-o pe ruinele părăsite ale altor oameni, singur cu pisica, câinele și o altă bătaie a inimii.